Əl-Faşiyyə surəsi 26 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə Ya Peyğəmbər, Dəhşəti aləmi bürüyəcək Kiyamətin xəbəri sənə gəlib çatdı mı? O gün bir çox üzlər zəril görkəm alacaq, Boş yerə zəhmət çəkib yorulacaq, Yanar oda girəcəkdir Və onlara qaynar bulaqdan su içirdiləcəkdir. Onların yeməyi zəridən başqa bir şey olmayacaqdır. O yemək nə qüvvət verər, Nə də aclıqdan qurtarar O gün bir çox üzlər sevinəcək Dünyadakı zəhmətindən razı qalacaq Yüksək cənnətdə olacaq Və orada heç bir boş söz eşitməyəcəkdir Orda axar bulaq Uca taxtlar Piyalələr Bir-birinin yanına düzülmüş balışlar Və düşənmiş xalılar vardır Məyər dəviyə baxmırlar ki, necə yaradılmışdır Göyə baxmırlar ki, necə ucaldılmışdır Dağlara baxmırlar ki, necə dikəldilmişdir Və yerə baxmalar ki, necə döşədilmişdir? Ya Peyğəmbər, öyüd nəsiyyət ver, sən ancaq öyüd nəsiyyət verənsən, sən onların üzərində hakim değilsən lakin kim yüz döndərib inkar etsə, Allah onu ən böyüyə zaba düşar edər, şübhəsiz ki, onların axır dönüşü bizədir, onlarla haqq hesab çəkmək də bizə aiddir.